Bai honako pesten lehen eguna, jaukena izan datzu. Jaundiek bezala egina hi, milaka jauk ziren karriketan idokik prestatu piknika gozatu dute aurten lehen aldikotz, bestalde jateko onaren ukaiteko likia laborarien txokoa da ehelbek txikitzen duena, jasko esperientzia noin agituz, eskaintza jaundiagoa egiten dute aurten. Eta bortizkeria seksista ere beti hor besta huetan horren kontrako amaia fontan mintzatu dugu. Animazionen aldetik karikaldi karrakasta haundia du jantzan eta kantu zarzeko. Bagoaz ikusgahia gauk barkosen, barkose ahnegi barko eta ipar Ameriketako jantzariek muntatu ikusgahia bidaiabateanukan harremanetarik sohtu lanada. Eta aroa, Pantzo Berri honik ez? Egungo ez, orki, euria, eta orzantz egizkoak, aipatzean dituzte, temperatura batzu alpalagoak, oite irugadoren ingurukoak, bainan eta alerta lirandia ere txalde ontako laguak arte eman adute plantan, bainan gero onerat egin nendu, atzorten zuten bezala, goizontan diote, onerat egin nendu, biar eta igandean, arte umbar naiko edermatukan behar ginuke. Bai, eta roari lotua, ejan dezakun oraietan jakiten dugula, alekta iran jauri, lehen bat ez eman abarimazen lau honak arte, luzatua dela orai aratzeko hamago honak arte. Bestalde orai donostia mendizale bat hilda atzo, aspe ibarreko lezkeneko bortioan, da eta erhoitzabati behera joan da, hiruetan ogoita bat urteko gizona eta kolpean bizia galdu du. Laura Mintegik bere parlamentarik argua buruilean utziko duela jakinarazidu atzo EH Bilduk ageribatekin, agazoin personalen gatik erretiratzen dela EH Bilduren bose maile zen eusko lege Laura Mintegi lendakari gai ere izan zen EH Bilduren izenean bimila bozetan. bosetan garaibati amaiera emaiteko tenore agina dela eta beti hasi emaitekoa beste bati hasiera e, emaitekoa hori dio bere agurtzeko gutunean, karguan egin dituen biurteak bizikia berazgagiak izan direla eta egitak erakutsi hurbiltasuna eta maitasuna eskertzen ditu ilusio handiz lan egin duela eta politika bizitzen Berdin jaheikiko duela, bainen oraaiia unibertstatetik eta kulturginntzatik halazerdianon laura mintekik. Bi gazte ahastatu dituzte pauen azkaineko emazte bat seksualki erasotzeagatik aste artean emezorzi urteko bi gazte horiek ahastatuak izan ziren Gertakariatik maiatze kualitaike eta neska gaztearen etxean gertatu litaike iduriz denak edanak ziren bi mutiko gaztek filmatu dute gertakaria eta ez gero bideoa Facebooken hola dira atsemanak izan hausitegiak bigazteak buruilean deituko ditu, batek zituen emezorzi urte beteak gertakariaren egunean. Laborarien xokoa, karikaldi eta beste, baionako pesten alde hona agertzen da, bainan bada beraz hitzagorik, lehen aratxean jada, eraso sexista bat gertatu da, gizon bat arrastatua izan da ere, bere bizi laguna gaizki tratatzen zuelakoan, bortiskeria seksistaren kontrako taldikoa da, amaia fontan. Ba, eme mareruski gaian txartzen gira, bete-betean lehen gauetik. E, horrek erakusten du, oraindik bide luzea dugula, zera, seksu edo genero ahemanak aldatzeko, naiz eta gure ustez bidea egindugun, eh? alere hainzinamenduak izan dira festan, eta gaur egun eginden bidea izan da bai aski ona, bainan oraindik dik luzea dugu bide. Ja, eta xau, plazan, aurkitzen da baionako pestauetan laborarien xokoa Begeon eta behoita amak laborari eta laguntzaile hojaridira lanean Eskoalegiko jaki eta erariak eskaintzen Eelbeko Daniel Bagberarena kintuko xerikia kintuko xerikia izan da beraz huri uh, elu saurku beraz uh, aldude alde oktarik izan da bon, xeriki tabi per arutzemoletak uh, atzarkia biopastak, Asua, eh, emengo beti herriko aragiarekin eginikako pastak, ere, eh, bon, eh, taluak herran dutamezala, eh, herriko taluak izanen dira, hori, badakizu emezala laborantzak anbarak enmen zuen azken urtehurtan uh, herriko ugia zarridulekian, ta horren uh, produktu berriak dira, urtean renaldikotza agertzen dira, eta herriko aragiare, eh, herriko aragiarekin eta karrikaldiak ere bestalde badu egunguziz, bedehitzordua atxaldeko lauoren etan jak port plazan jamark landaretsia laua ketarretatik oiti, ekitaldi desberdinak izanen direra uh, euskal kulturaren inguruan, bai dantza edo kantuaren inguruan, azteki eta gian badira bestirik, eh, bai danda asteko bada zerbait, asteko eh, nahi kari haundiena hori da eh, euskal kulturaren presentzia hori zatea, eta hori jendea biltzea, eta jendea parte batetan begiratzeko edo entzuteko etortzen da, eta bigerren partean parte hartzeko. Horre gatik, lauak eterritetan hasten da bai zela dantza erakusketa bat, eta gero ondotik bostak eterritetan kontzertu bat. Eta Milaka hauge bildu dira atzo Baionako kariketan tambohada da entzie egoxiki, leon ejegearen iratzaktzea eta ertsaldean jokoak haugen eguna zen atzo eta han ibilida da Tambor eta makilak eskuetan zeharkatu dituzte karrikak eundaka aurrek donustiako tamborradaren estiloan, denek erritmoan zuten zigante eta gaiteroek bidea idekitzen zieten bitartzean. Entzerro txikiak ere peretoki haukandu eta eguerdian leon erregiaren gatzartzea. Uh, baionako festak. Zer egin duzu aurain arte? Uh, Errege leo ikusetegu. Esnatu da? Bai. Bazen jende initzzerriko etsa. Bai. Eta itzzordu nagusia eguerditan Potechna Parkean pigikatzeko eta joko tapuzgarrietan ibiltzeko aur handana bat ikusi dugu konfetitatresna desberdinekin zertarako erabiltzen zituzten galde egin diegu. Jendeari bota botatzen dituz jende gaina? Bai, eta jende dezaksatzen. Ez. Eta gero beraz nahi duzu ez erregi o, Ez Ezak itxu bera. Manexak. Beldurtzen zirezte manexeta? Ez. Bai. Aurren eguna bururatua ostegunean, ostirala adineko enaldi izanenda. Eta ez ahantz, itzalean emankizunean zuzenean izanen girela egun ere bayonatik, eguerdi, eta oren bata artian. Eta pilotan eskuska trinketean lagalde eta dukazu dira mazterzetako bigarren finalista gigande egoizean lagetzea eta arizmendiren kontrariko dira finalean bayonako modern trinketean beraz, lagalde eta dukazu lamber eta etxetori nagusitu dira barda, ber Ogoi eta hogoita hamarra, eta Itzin Partidan Elgar eta Palomes Nagushitu Teli eta Amüleri Be eta hogoita ta Bagoaz deitzen da deitzenda gaur barkoseko erian emanenden jantzaik ikusgarria. Arnegi eta barkoseko jantzariak eta ipar ameriketatik din sorzi jantzariak emanen dute hori titikarrek alt. Bagoaz izen egokia, izen barkostar eta arnegitar bigaztek egin bidazebaten frutia beita, Arneol Echardoi, barkoseko dantzai. Bagoaz deitzenda bi hurte, bigazte amiketat duzun zutea. Uh, bata ahne gikua eta bestia barkosekua eztudioen tako eta han geho um, ezagutu hanko danzaiak eta hekin harre manetan sartu. Igan urtien bestepi barkoshtarza rajun zutia uh, hobekia kasteko danzak eta hola. Eta aurten aminikena tuktuk jiten hunat uh, eta letxipi bat sortzi danzait tutuk hola algarekin uh, emaiteko danzazun bait. Istoia batean ildua segitzen badu ikuskizunak, danzan bidez bai zikestateke kuntatia 6 hilabetez lanian ebilidia ikusgarriaren osatzeko basen afartar eta sibeutaren arteko entsegiak normalki egin badia e internet jabilibarri die amerikanuekin lan egiteko Arno Lechardoi Barnekiko dantzaiekin e, edo donaistin egintiage mustrakak bide erdi egintiage amikenekin e, gaitzen azia hor e, interneten bidez eta igorten gintia ora, nula iganen zen ikusgarri eta hola Eta telefonoz. Beraz bagoaz gaur, eta lehen parte batean barkose eta arnegiko jantza eskolako hauja kariko dira. Eta ikusgahia beraz dena hasiko da behatziontaan barkosean, eta beste manaldi bat izanen da gogilaren bilan gero agnegin. Gabriela barrenetxearen kantaldia gau jazkainen kantari hau sortzez Txile tarra da, bainan Milabeatzion Talatonoi urteetan handik ies egin zuen, gerostik frantzian bizida, Federico García Lorca, Gabriela Mistral edo preverbezalakoan olerkiak, bainan ere bereak kantatzen ditu, eta gaurko kontzertua Eva handikapatu helduen bizitokiaren alde eskaintzen du behatzionetan azkaineko kaperan. Eta bideak kargatuak izanen dira egun eta bihar bakantzatiak frango izanen da bideetan lapordiko autobidean autolehuak izeitea iriskatzen du egun handiena biharkoa izanen dela pentsatzen dute.